не слід також високо цінувати життя живої істоти. Якщо це життя необхідне, воно не загине. Муха відкладає мільйон яєць. Усі її личинки гинуть. Однак мухи залишаються. Залишається перш за все не індивідуальна думка, а субстанція, що настояна на крові. З неї і народиться думка – Адольф Гітлер. Наближалася урочиста дата 20-річчя Жовтневої революції. У величезній квартирі Павла Анатолійовича Судоплатова, по якій можна було їздити велосипедом, що і робив його син Толя, панувала передсвяткова метушня. Емма і Манана щось прибирали, мили, чистили, шкребли, а з кухні, куди Судоплатова не пускали, Тягнула екзотичними запахами кінзи, базиліку, тархуна і смаженого м'яса. Усе це разом з бараниною привезли з Тбілісі Манана. А зрідка судоплату поглядав на старовинного годинника, що висів на стіні. Дивно. Вже дев'ята, а жодний гість не з'явився. Ну, щоправда, спеціально вони з Еммою нікого не запрошували. Це було вже традицією. На свята завжди приходили, якщо були в Москві, і Ейтингон, і Шпигельглаз, і сам начальник відділу Слуцький у побуті ЧІФ. Завжди заходив і лейтенант Шульга, найталановитіший учень судоплатова. Щоправда, сам бо був холостяком. Задзвонив телефон. Слухавку одночасно підняли Судоплатов і Емма на кухні. Сухий тріскучий голос адютанта-наркома, судоплату вмить його впізнав, коротко наказав. «Негайно в наркомат!» Мабуть, намагаючись про щось довідатись, Емма діловито запитала. «Форма одягу?» «Бути в цивільному», – відрізав адютант і поклав слухавко. Емма і Манана з'явилися в дверях. Обидві розрум'янені у барвистих фартухах з німим запитанням в очах. Що це може бути? Судоплата лише знизав плечима. Зателефонував Шульзі. Слухавку ніхто не підняв. Потім відчинив шафу, розмірковуючи, що вдягнути для візиту до наркома. Вибір костюмів, сорочок і краваток був великий. Результат численних відряджень у Париж, Берлін, Гельсінкі – Однак незрозуміла була мета виклику – привітати зі святом чи одержати нагальне завдання. Врятувала, як завжди, Емма. Зняла з вішака темно синій у смужку костюм, блакитну сорочку і синю в горошок краватку. Елегантно і скромно. «А може відразу ватну тілогрійку? – невесело пожартував судоплатов – і Емма кинулась йому на шию. Вона не плакала. За дев'ять років, що були одружені, він взагалі не бачив її сліз. Однак притиснулась так ніжно, що йому стало моторошно. Знав, що Емма завжди відчуває небезпеку. Невже арешт? «Не виключено Павлусю», – вгадала вона його думки – Після Дубового і Федька забирають усіх українців. «Але ж я лише напівукраїнець!» – засміявся судоплато. «Отак і поясниш, товаришеві Їжову!» У приймальній під портретом Сталіна сидів шульга. Високий, могутній, ніби гулівер посеред низькорослих офіцерів наркомату – яких ніби спеціально підбирали за зростом, аби не робити прикрощів карлику-наркому. Емма завжди сміялась, що їжу Шульзі цього не подарує, на що нахабнувати лейтенант спокійно відказував. «Тоді мені треба боятися гніву ще вищої особи». Емма нажахано затуляла йому рота долонею. «Балакун – знахідка для шпигуна!» «А шпигун – знахідка для шпигель-глаза», – відбивав Шульга. Доповівши ад'ютантові про прибуття, Судоплатов знову почув сухий тріскучий голос. «Чекайте, нарком вас викличе!»